dirrudiennez orain dela lau milioi urte bereisi zen bere haintxindari aus Australiaretik. Indonezko urteetara iritsi zenean. Han ez zuen izan lurraldeak entxeko moduko lehiakiderik, ezta harraparitatik ihesi ibili beharrik ere. Bai ordea behar a dina elikagai. Hori dela eta handitu eta handitu egin zen, aur egun duten tamaina hartu arte. E, Uhartetako gigantismoa, Ezaten zailu animalia isolatuak gero eta gehiago handitzea eragiten duen fenomenoari. Oro har kontinenteetan txikiak diren bizidunei eragiten die fenomeno horrek. Kontinenteetan animalia asko karraskariak etxate baterako txikiak eta erinak dira. Errazago ies egiten dutelako harrapa